Historisk skogsexport Stadsvandring vid kyrkan och kyrkostaden Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix Eldal med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport starten vid kyrkans parkering den här rundvandringen utgår från Kalix kyrkas parkering den leder dig runt till de äldsta bevarade delarna av centrala Kalix runt kyrkan och delar av området där kyrkostaden tidigare ligger Köpmangatan och Centralgatan och slutligen ner till älven på 1800-talet ser Kalix centrum väldigt annorlunda ut än det gör idag. Som på många andra håll i Sverige så är det mycket av den äldre bebyggelsen i Kalix som numera är riven. Tanken med den här turen är dock att återfinna lite av det som fortfarande finns kvar från 1800-talets Kalix. Gå först fram till den lilla statyn av en lots som finns vid parkeringen. Han som står och tittar ut över elven och havet. Lotz-statyn Den lilla statyn av mästerlotsen Bäckström är flyttad från byn Bredviken år 2000, en by varifrån många lotsar rekryteras under årens lopp. Lotsen kikar ut över havet där han hjälper fartyg att tryggt nå hamnarna längs Norrbottens kusten. Långväga handel har månghundraåriga anor i Kalix ända tillbaka till medeltiden. På 1500-talet försöker Gustav Vasa på olika sätt få kontroll över handeln för att kunna beskatta den. Många norrbottningar handlar dock direkt med ryssar och skatten går kungens näsa förbi. Birkarar eller lappfarare har tidigt lagt beslag på handeln med samer samtidigt som en del bönder i Norrbotten också gör handelsresor ibland ända ner till Mälardalen. Redan på 1500-talet är skinn- och pälsverk hett eftertraktade handelsvaror bland överheten där nere. Under slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet byggdes det åtskilliga segelfartyg längs Norrbottens kusten. I kalixbyarna Bredviken, Risön, Näsbyn och Bortsersnäs byggs bland annat flera fartyg. Grosshandlaren i Stockholm, kalixsonen Johan Bergman Olsson är en av dem som exporterar timmel, ofta till andra världsdelar. Han skeppar också andra varor pottaska, skinn och kära. Det sistnämnda den stora skogsprodukten från Kalix Elddal. Det mest osannolika sköpbygget är nog den tremastade skonärten Norlands strand. Det måste ha varit en mäktig syn när ett stort segelfartyg kommer åkande på Elven även om det är upppallat på flottar och utan riggar. Norrlands strand byggs på 1840-talet i byn Svedjan i Överkalix där det färdiga skrovet fraktas lyckosamt på elv ner till havet. Däribland genom de stora forsarna Räktforsen och Kamlungeforsen. Det transporteras sedan till risevarn där det riggas och görs klart. Det kan senare avsegla till Köpenhamn. Fortsätt nu in på kyrkogården och gå fram till kyrkan. Kyrkan. I den här rundturen tar vi hjälp av lokalhistorikern och släktforskaren Bengt Göran Nilsson. Jag sitter ju nu framför eh, Sveriges nordligaste medeltida kyrka. Eh, man vet inte riktigt när den är byggd. Det man vet är att den invigdes 1472. Eller... Egentligen så invigde man inte kyrkan, det står att man invigde altartavlan som, som finns här inne. Då. Och det var då Jakob Ulsson Örnfot, biskopen från Uppsala som, som var här och invigde det. Och man får väl då anta att kyrkan var i stort sett färdig då. Det innebär väl att den förmodligen började byggas eh, omkring 1450 skulle jag tippa. Det var nog i samma veva, Karlix låg ju under Luleå pastorat tidigare. Och blev ju egensocken eh, runt 1482, säger man, men jag tror att det är tidigare än så. Eh, den här landsarkivarien eh, Johannes Burev skriver att eh, kariksbona slog fordon i Herr Olof i Luleå. Och Herr Olof i Luleå, han var alltså kyrkoherde där runt 1460. Jag skulle kunna tänka mig att han var en ganska hård man och karliksborna gillade inte honom. Och man bildade helt enkelt eget från den, den här tiden ungefär. Kyrkan är ju röd idag, men den har inte alltid varit röd. Från slutet på 1800-talet så var den helt vitkalkad. Ända Ändå fram till lite av då den åter blev röd. Som den tidigare var också. Och då vid en renovering här 1955 fick man ju fram den här, de här fina ornamenteringarna som man ser på både på den västra och på den östra gaven. Eh, på den öst, östra är den lite enklare och på den västra är den rikligare. Och det är kanske är ganska naturligt för att eh, ingången till kyrkan, alltså det var ju på älven man färdades och så vidare och färgställe låg här nedanför. Och, man kom upp från färgstället på den här västra sidan och ingången var här och det där var då vänt mot den sida där man kom in så det skulle vara lite finare så att säga. När kung Karl den XI under sin regering är på besök i Kalix berättas det att kungen återger fyra märkvärdiga ting som han säger, som han upplever här. En lax hoppar spontant upp i båten när kungen korsar elven. Det växer gräs mitt på landsvägen. Solen lyser hela natten och den finska prästen i kyrkan tappar konceptet och kan inte predika i häpenhet över kungens närvaro. Om du har möjlighet, fortsätt nu in i kyrkan och stanna första och i vapenhuset. Inne i vapenhuset Vapenhuset är ursprungligen byggt i trä men ersätts av det nuvarande vapenhuset på 1600-talet. Eh, ja, när man då kommer in här i vapenhuset i, i kyrkan så finns det ju en, en gravhäll till höger. Då. Eh, och det är gravhällen för bergmästaren Seger och Den här hällen är nog förmodligen gjuten i Mellderstein. Och eh, på den står det namnet, på honom vill jag minnas och även tror jag... Dödsår. Han var ju då bergmästare i, i det här norra distriktet då, och hade hand om det här med gruvor och så vidare. Eh, Lillne var ju på besök i de här trakterna och han stannade extra länge här i Kalix. Jag tror han stannade en 10-11 dagar och då höll han till hos eh, Seger Svander, och Seger Svander, han lärde honom proberkonsten så att säga. Hur, hur man eh, sorterar malm och hur man eh, den, så att säga. Så, så, ja, han bodde ju då Uppströms här tre, fyra kilometer i Björknäs. Och den, den härgården står ju kvar. I vapenhuset finns ju också en gammal milsten som han har hittat i Målsbyn Och den finns inmurad i, i väggen här i, i vapenhuset. Fortsätt nu in i långhuset. Inne i kyrkans långhus. Kyrkans altartavla och dopfund är båda medeltida. Altarskåpet har troligen stått här sedan 1472 då biskopen Jakob Ulfsson var här och invigde det. Lägg också märke till några andra inventarier. Inne i kyrkan hänger en sån här minnestavla över Margareta Toneus som var gift med majoren Nils Girström som bodde på Innabäcken. På en resa söderut förmodligen till Stockholm så gick det här skeppet under och hon omkom där utanför Helsingekusten. Man hittade hennes ägodelar bland annat en kista där hon hade alla möjliga klänningar och även 15 stycken renhudar som var värt en hel del pengar faktiskt. och eh, De här som hittade där, de, de tog hand om det där men de hamnade så småningom inför rätta. Och eh, om det här så står det här inne då på den här tavlan som, som hänger på södra väggen. Predikstolen som finns då inne i kyrkan är eh, stiftets allra äldsta predikstol. Man har ju renoveringar där, hittat eh, en balk där inne, årtalet på han som har gjort det, det står EIS förmodligen ska det betyda Erik Isaksson och den är ju sen renoverad. Men... På långhusets norra vägg finns en målning av den korsfäste Jesus och kvinnorna vid korset. Denna målning är ursprungligen donation på 1880-talet från träpatronen Johan August Bergman. Går nu ut ur kyrkan och fram till klockstapeln. Klockstapeln Klockstapeln vid Kalix kyrka liknar de som finns på andra håll i Norrbotten. Något som brukar kallas klockstapel av botnisk typ. Jag sitter ju då på trappan till klockstapeln och eh, den är byggd 1731. Och eh, en man från Finland som byggde den, Anders från östra sidan som det står i, i protokollerna. Eh, men saken är den att redan 1726 så byggde man en ny klockstapel. Och det var ett par eh, församlingsbor, eh, en man från Sangis och en man från Töre som byggde eh, den klockstapeln. Men det visar sig att de hade byggt den på fel ställe. För att den gamla klockstapeln, den stod mitt mellan, mellan kyrkan och prästgården. Och när de skulle bygga en ny så, så hade man sagt att man skulle bygga den längre ner mot sjön. Men det ströntade de i utan de byggde den på samma ställe. Och sen var den så dåligt byggd så den var, den var Det var gläst och det läkte genom taket Och den var dåligt timrad så att den där gillade inte församlingsborna utan de fick inget betalt för den där. Och man, man rev hela allt ihop. när man kunde använda till den här. Kaliks kyrkklockor får genom åren vara med om både ett och annat. Runt 1700-talet, 1716 tror jag det var, så var ju de här ryska kosakerna eh, på, på gång här i, i kustlandet och eh, även så här i Kaliks kyrka. Och här stod ett slag faktiskt och en massa bönder då som hade förskansat sig här. Då. Noteringen i kyrkpöken är att det var rätt många som, som blev dödade. Man visste ju att kosakerna tog gärna hand om kyrkklockorna som fanns. Och man hade sänt ut folk på kunskap och visste att de var på gång. Så man, man tog ner. Det fanns två klockor. Stora och lilla klockan. Den stora klockan, den, den sänkte man ner i, i älven helt enkelt. Och lillklockan drog man upp i skogen tillsammans med plåtarna som det stod. De, det var de stora eh, kopparplåtarna, mynten så att säga. Eh, sen fanns det en kyrkvärd som hette Per Andersson som var från Gammelgården. Och honom fick eh, kosaken ha tag i och de torterade och pinade honom. Och han, han klämde nog fram en hel del. Men klockan, klockorna det, det fick de inte lätt på. Den här kyrkvärlden han dog så småningom av den här behandlingen av konsakterna. Fortsätt mot prästgården som ligger på baksidan av kyrkogården. Men stanna först vid den västra muren som vätter mot prästgården. Gravarna längs västra muren. Det finns bara ett fåtal gravar på kyrkogården runt kyrkan. Istället finns modernare kyrkogårdar på andra platser i samhället. Bakom kyrkan på den västra sidan finns dock ett antal äldre gravar placerade upp mot kyrkogårdsmuren. I flera av dessa gravar ligger församlingens kyrkoherdar begravda, bland annat från 1800-talet. Där finns också graven efter föräldrarna och systern till Johan Bergman Olsson, grosshandlaren i Stockholm född i Kalix och vars affärer under 1800-talet betyder så mycket för bygden. I en av gravarna finns hans mor Helena Svanberg begraven. Det är för övrigt kyrkogårdens allra äldsta grav. På äldre dagar fram till mitten av 1800-talet förestår hon handen på familjens gård i Näsbyn, öster om kommuncentrum, granne med dagens museum, Änglundsgården. Fortsätt nu fram till prästgården, de båda vita byggnaderna som ligger bakom kyrkogården. Prästgården, Den nuvarande prästgården flankeras av en äldre prästgård. Det har nog funnits prästgården sen man startade här så att säga. Den prästgård som nu finns den är byggd 1811 och sen står det en byggnad i vinkel in till där som, som är den gamla prästgården som ursprungligen är byggd 1749. I prästgården händer att församlingen ordnar servering på somrarna. Gå nu vidare österut genom att runda hörnet på kyrkogårdsmuren och gå utanför kyrkogårdens norra sida och fram till den lilla röda kyrkstugan. Kyrkstugan om du betraktar den lilla röda kyrkstugan och tänker dig hundratalet nästan likadana kyrkstugor runt omkring. Ungefär så ser kanske Kalix kyrkostad ut där den fortfarande finns här för hundra år sedan. Ursprungligen byggs en kyrkostad upp i anknytning till kyrkplatsen precis på samma sätt som vid många andra äldre kyrkplatser i övre Norrland. I kyrkostaden övernattar de församlingsbor som har en lång och dryg resa till kyrkan och inte kan åka hem samma dag. De får lov att bygga en stuga för ändamålet på kyrkans mark. De familjer som har längst att resa kommer vanligen bara några få gånger varje år för att gå i kyrkan. I många av de norrländska eldalarna kan det hända att vissa församlingsbor under 1600- och 1700-talen har 10, 20 eller kanske 30 mil till kyrkan. Kyrkoplikten är därför anpassad till praktiska förhållanden och de långväga familjerna förväntas till kyrkan främst under några få, särskilda kyrkhälger. Föreställde dig alltså hundratalet kyrkstugor. Under kyrkhälgen till exempel i påsk är det stor aktivitet i kyrkostaden när människor från byarna i Socknen kommer för att gå på gudstjänster och för att göra affärer. Man kan här och där se saluston mellan kyrkostugorna. Marknaden här växer ut, men merparten av detta flyttas ut till en ö i elven som heter Lilla Fisket. Runt omkring kyrkan så växer det ju upp en kyrkstad och den, de här kyrkstugorna då har ju varit placerade ganska nära kyrkan ursprungligen. Men på grund av all brandrisk som var med de här stugorna och så vidare så, så flyttar man dem ju upp på... Eh, Tingshusbacken här som vi kallar det. Och där blev då kyrkstaden omkring 1800 så fanns den där uppe, Eller redan 1764 så ordnade man alltså att man flyttade kyrkstugorna upp på den här kullen. I kvarter helt enkelt. Och den här kyrkstaden den brann upp helt och hållet i när ryssarna återvände från kriget 1808 1809. Så då blev man inkvarterade här i kyrkstugorna och var så oförsiktig med elden. Och det var en väldigt stark västlig storm helt enkelt som gjorde att det hela kyrkstaden strömde. ned. Ryssarna hade ju tidigare också när man var på väg söderut här genom Norrbotten så Låg man också i kyrkstugorna och även då så satte man lösa elden men, men då lyckades man släcka Men nu på återvägen här då De äldre i en kyrkstuga Det var den enda kyrkstuga som hade bakgrund i sig Och där elde man och, och hade det sig och På så vis så kom elden på Så då men, men man byggde ju upp den där kyrkstaden igen eh, Ganska omgående på samma ställe då och, eh, där låg den då fram till 1904 så eh, gjordes det en byggnadsplan här över samhället och då hade de här stugorna, de började se lite röfliga ut och man tyckte att det där var väl ingenting att ha. Så att, eh, då gjorde man tomter av det hela och eh, efter det så började man ju montera ner dem. En del stugor finns kvar som skärgårdsstugor ute, ute i skärgården. En enda kyrkstuga har vi kvar här uppe på norr om kyrkan då, som, som återstår där. Efterhand bor också åtskilliga hantverkare och köpmän i kyrkostaden, som har sina butiker och verkstäder i de vanliga kyrkstugorna. Under andra halvan av 1800-talet finns här bland annat smeder, guldsmed, kopparslagare, skomakare, gjutare, murare, glasmästare, juvelerare, repslagare, bokbindare, färgare, sadelmakare, bagare och skräddare. Tänk dig återigen kyrkostaden med liv och rörelse nästan överallt, på senare tid även när det inte är kyrkhälg. Kanske möter några av de original som rör sig bland stugorna i slutet av 1800-talet och som bröderna Landström skriver om i en bok. Eva Maja, Crispin, Tokia Johanna, Konung Agrippa, Rimans Kata, Garn Kajsa och Ria Matilda. Det finns ingen direkt fattigvård utan dessa äldre och fattiga får gå från gård till gård för att få hoppas på medmänniskornas givmeddhet. Korsar nu uppfartsvägen till kyrkan och gå in på Kö Köpmannagatan och fram till nummer 6. Ett par gatnummer på sida. Köpmannagatan, nummer 6, Café Myggan. Köpmannagatan är den ursprungliga genomfartsvägen, det vill säga föregångaren till dagens E4, i, i form av kustlandsvägen som förr i tiden kommer upp från färjestället vid elven förbi kyrkan och vidare in på Dagens Köpmannagatan. På eh, kö Dagens köpmannagata har vi ju ett gammalt hus som är Café Myggan idag. Eh, det är ju ursprungligen byggt 1846 och då var det en handlare som hette Erik Magnus Meyer som flyttade hit till Kalix och byggde upp detta hus och eh, ladugård och stolpbodar och allt möjligt. Det var tio tiotal byggnader på den här. Och på den här tomten då, när han köpte det så fanns det en ytterligare en liten stuga och i försäkringshandlingen där så sägs det att denna stuga är byggd, eh, den var 50 år gammal då när de tog försäkringen så den är byggd omkring 1780 denna stuga och den står fortfarande kvar intill den här kaffemyggan gården idag eh, den här Erik Magnus Meyer eh, var ju en lite intressant person. Han var ju som sagt var handlare, möjligen var han också apotekare. Han blev kompanjon med första byggaren på Karlsborg, Karl Emil Grundén. De var kompanjoner och köpte ett område uppe i Röde där de skulle uppföra en såg. Men nu gick ju denna Erik Magnus Meyer i konkurs och som det står i husföreslängden när han flyttade till Kalifornien. Gården kom att köpas upp av handelsfirman Bessén, Hummel Company och de i sin tur förbättrade den här gården. De byggde på ytterligare en våning. Så den är ju det är två våningar, det var ursprungligen bara en våning. Och den är ju i ganska ursprungligt skick idag. Man har tagit bort det som låg mot Köpmallagatan. Den är borta tyvärr men eller så är det en ganska, ganska ursprungligt skick. Företaget Betsen Hummel och Company utvecklas genom att unge Johan August Bergman går in som delägare med det nya företagsnamnet Bergman Hummel och Company. Stöttad av sin far, den inflyttsrike grosshandlaren Johan Bergman Olsson. Detta företag köper och etablerar sågar, bland annat vid Jyljen, ytter Morjärv, och lägger grunden till dagens storindustri vid Karlsborg, längre ut vid mynningen av elv. Kanske kan man säga att den tidiga grunden till deras affärsimperium läggs i fastheten vid Köpmannagatan nummer sex. Den lilla röda stugan som ligger jämte i gatan är kanske för övrigt en av de ursprungliga kyrkstugorna från kyrkostaden som aldrig flyttats. Fortsätt fram till nästa gatkorsning där Köpmannagatan möter torggatan där vi ska vika av till vänster. Men innan dess titta lite extra på hotell Gestis som ligger på andra sidan torggatan. Torggatan, Gästis, Köpmannagatan nummer nio. Den nya tidens strömningar når på 1900-talet också till Kalix. Över gatan till vänster ligger Kalix första funkishus, byggt utifrån idealen vid den världsberömda Stockholmsutställningen 1930. Notera särskilt de rundade hörnen på balkongerna tillsammans med släta ytor och räta vinklar. Allt detta är typiskt för funktionalismen. Huset är idag Hotel Gestis, och blir 1940 det första i Kalix där man använder en grävskopa för själva bygget. Denna, den nya tidens innovation, används, men till en del för tret för somliga byggnadsarbetare. Vi gick alltså av till vänster från Köpmannagatan och in på Torggatan. Fortsätt denna gata upp till korsningen med Centralgatan. Titta på de båda gårdarna som ligger på den övre sidan av Centralgatan in till korsningen. Bröderna Holmgrens båda gårdar, centralgatan 13 och 15, på varsin sida om torrgatan. Bengt Göran Nilsson berättar här om de båda husen som ligger på bortre sidan av centralgatan, på varsin sida om torrgatan. Inte minst gården på den vänstra sidan av torrgatan är välbevarad, det vill säga centralgatan nummer 13. Guldsmeden Erik Limbeck bodde i den där. Men ursprungligen så var det en handlare, Holmgren. Det var två bröder eh, som, som hade var sin gård där efter Centralnort. Eh, Fjällströmska bokhandeln det var en del av den här Hol bröderna Holmgren. och den, den är ju kvar än idag och den, den används som vandrar. Hem. Den infällda entrén till den tidigare bokhandeln i huset nummer 15 är på sin tid en mycket vanlig typ av entrédörer till butiker just här i Kalix. Denna typ av hörn kallas till och med Kalix hörn av detta skäl. Fortsätt nu in på centralgatan och gå fram till den stora gården på centralgatan nummer 7 till 9. Bäckströmska handelsgården, centralgatan 7 till 9. En handelsgård, den ska handelsgården, där den är delad i två, två tomter idag. Men den gamla gården, den, den var så, så att säga, en handelsgård, Karl-Johan Bäckström var det. Denna gård ger oss en god bild över hur många av de mest välbärgade köpmännens gårdar kan se ut för mer än hundra år sedan. Bortom själva huvudbyggnaden ligger en flygelbyggnad som numera är en egen bostad. Här finns också antiklängan och ett museum med en gammal lanthandel och mängder av gamla bruksföremål. Museet och antikhandeln har vanligen öppet för allmänheten när ägaren är hemma. Där centralgatan tar slut, vik av till höger in på Kungsviksgatan och nästan omedelbart snett upp till vänster på den lilla kyrkogatan. Gå in på den lilla obebyggda tomten bortom prästgården till vänster. Eller runda denna tomt genom att ta första vänster och fortsätta i en sväng längs gatan nedåt elven. Kyrkogatan, parken bakom prästgården. Den första sjukstugan i Kalix, den låg ju här då vid nuvarande kyrkogatan ner mot vattnet egentligen. Och den köpte eh, Johan August Bergman eh, eh, av en faktor som hette Nils Peter Bergman. Eh, de var inte släkt de här två vad jag vet. Men möjligen kan han ha jobbat åt eh, Johan August Bergman. Det håller jag inte för otroligt. Eh, och det var hans höstrud som dog 1883 och då, så, då sålde han den och flyttade till Luleå. Johan August Bergman är alltså en av de båda bolagsmännen i det framgångsrika sågverksbolaget Bergman, Hummel och Company. Han köper tomten för att kunna använda den som en donation till en sjukstuga för kommunen, redan på 1880-talet. Han skänkte det åt kommunen. Kommunen var inte så villig att, att, att ta emot den där. De förstod ju vad, vad, vad det innebär. De skulle ha läkare och det var sjuksköterska och allt möjligt. Så att... Men eh, Johan August Bergman han, han ordnade hit läkare och han, han gav dem lite startpengar och, och någon stiftelse och allt det här så att, så småningom så tog man emot den där. Och det har ju då varit sjukstuga fram till början på 1920-talet. Man var, tänkte nämligen börja bygga ut här borta också men då ändrade man sig och såg att det var för liten plats här så då byggde man upp i Mannhemsområdet. Där nu las där. Johan August Bergman bidrar också till andra samhällsnyttigheter i Kalix. Han bidrar till att etablera ett barnhem för flickor och satsar själv på kurorten Nordanskär på en av öarna i älvmynningen. Fortsätt nu ner till elven. Nere vid älven. själv har historiskt betytt väldigt mycket för hela eldalen. I väglöst land görs flertalet transporter på elven, trots vedermöder vid de många forsarna. Det är ju från älven som, som Soknen har fått sitt namn helt enkelt. Den kyliga, svala, kalla älven Ka Kalis eh, och det är väl ursprungligen ordet Kalis Ka det är lapska Och eh, ja, Kalisborna har ju blivit prägrad av älven. Man säger ju att Kariksborna pratar lite långsamt och eh, en, en del ord, alltså om man säger kariksmål så om man säger Kariksälv så säger man ju ut man säger karikslärven. Man hastar ju över första bostaden och sen lägger betonen på den sista. Och det är ju så precis så även gör, den rinner ju upp i Kelle i Bergmasivet och hastar ut för forsar och fall och när den kommer här. Eh, Ner mot Carleksvist, fors och Gammal fors, eh, Därefter då blir det lugn. Det är en stor händelse än idag när islossningen inträffar, ofta i början av maj. Vid förra sekskiftet kan det hända att en manskör och en honorkester vid detta tillfälle hjälper till att gå våren till mötes. Sovverksnäringen förändrar i grunden förutsättningarna för människorna i Kalix Eldal under andra halvan av 1800-talet. Om du tittar över elven så ser du den enda sågen som idag arbetar i full industriell skala i Kalix. Denna såg har dock inte sin grund i 1800-talets ångsågar utan har istället sin grund i en bysåg med samma namn som byn, Rolfs. Rålsåg som också då ligger här mittemot kyrkan på västra sidan startade som en såk i ganska blygsam omfattning. Det var några bönder från innanbäcken som, som så småningom, det var en Månsbybor som ursprungligen startade men sen tog några bönder från innanbäcken över och, och det blev ju lite fart. Som vanligt var så hade man ju också en kvarn. såg och kvarn hette det ju ursprungligen Och eh, Den har ju utvecklats i, i, i Det där sågområdet nu har brett ut sig, där låg ju En fem, sex eh, gårdar i, i, Innan Men de är nu mera uppslukade av, av Sågen, såg. så det är hela stranden där sågområdet Och ägs ju nu av Sätra så att de, de här ursprungliga bönderna såldes så småningom så att det drivs av sig Om du tittar till höger om Rolf såg, så ser du den lilla Holmen Vassholmen mitt i älven. Under stora delar av 1900-talet ligger här älvens stora flottningsskilje där flottat timme från hela älvdalen sorteras och buntas ihop för vidare transporter söderut längs kusten. Dagens bro över Karliks älv är den andra i ordningen på platsen, byggd 1957. Den ersätter då den första bron från år 1930. Det sägs alltså att redan Karl elfte färgas över elven här och att han senare ger order om att förbättra vägen längs hela Norrlandskusten inklusive fungerande färgeförbindelser. På 1800-talet finns det två färjkarar, en på vardera sidan älven. Om du tittar noga på vänstra sidan av det motsatta brodfästet ser du än idag färjekarens bostad. Liksom sjukstugan är Johan August Bergman också angelägen om att bygga en bro för att underlätta för de som färdas över elven. På den här punkten lyckas han dock inte övertyga de styrande i socknen under sin levnad utan bygget av en bro över älven kommer alltså till stånd betydligt senare. Fortsätt längs älven nedströms under bron och bort till hamnen med magasinet och fiskeboden som står där. Hamnen Historiskt är det en stor händelse på våren när den första ångaren anlände till Kalix från Stockholm. I slutet av 1800-talet beskrivs hur ångaren avfyrar salut med två små kanoner på fördäck strax innan den lägger till vid kajen. Varor, till exempel exotiska matvaror, lastas av, placeras i magasinen eller hämtas av olika köpmän. Och det var en ganska stor hamn här nedanför kyrkan och färgläget. Det fanns ju ingen för förrän 1930 blev den första på färg. Och hit upp kom ju då stora båtar med veckovis förbindelse med Stockholm. I och med att industrialiseringen tog fart här då med med industrin i mitten på 1800-talet. Så, så anlöpte det mycket stora fartyg här i, i, upp till hamnen. Vattenståndet var ju då betydligt högre i den tiden. Idag tar sig inga stora fartyg upp. Redan på 1800-talet är älven så uppgrundad så att långväga resenärer ibland måste byta till en mindre båt längre ut i älvmynningen. Det röda gamla magasinet inrymmer numera ett fiskemuseum som skildrar fisket vid älvmöningen och kusten. Det är öppet vid vissa tider under sommaren. Bredvid magasinet ligger också en fiskebod som hör till museet. Den är hitflyttad från kustbyn Vånafjärden. På andra sidan elven ligger de två herrgårdarna Grytnäs och Philipsborg, tidigare bostäder för de två träpatronsfamiljerna Bergman och Svanberg. Ännu längre ut vid Älvmyningen ligger på sin tid de stora ångsågverken Karlsborg, Bortschärsnäs och Nyborg. Hamnen har på sin tid stor betydelse för de stora sågverken. Här har ju funnits många byggnader, inte bara det som nu är fiskemuseet utan det är byggnader som har nyttjas av både handelsmän och sågverksägare och till och med så äh, berättas du att man startade det här nya bolaget Nyborg och de uppförde också en, ett magasin här på Kajen. Men äh, då var ju Berg, Bergman och Hummel de gillade ju inte det här nya bolaget. Så att äh, man tog sig för helt enkelt, man rev ner Nyborgssågens magasin här nere på Kajen. Avsluta nu runturen genom att korsa E4 en gångtunnel lite längre fram, alternativt genom att titta runt i de nyanlagda anläggningarna för bad och camping på strandängarna, ett område som ursprungligen ägs av kyrkan. Du kan också fortsätta ett par kilometer uppströms eller nedströms på den vackra strandpromenaden, eller varför inte besöka Café Myggan eller museet vid Antiklängan. Kanske kan du också återkomma hit senare för att besöka Fiskemuseet. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet historisk skogsexport från Kalix Älvdal och lär dig mer om eldalens karakteristiska 1800 historia. Det finns audioguide och en utställning vid herrgården Grytnäs på andra sidan elven, lika så vid flottningsskiljet Vassholmen. Grytnäs är vandrarhem och vanligen öppet dagtid. Vassholmen når du sommartid via en liten färja. Det finns också audioguider för promenader vid de gamla sågverkssamhällena Nyborg och Bortsärsnäs vid Älvmynningen. Här går den Philipsborg med ett litet museum är tillgängligt om du hör av det på telefon först. Det finns också audioguider vid Näsbyn och Englandsgården och på andra platser längs Kalix Eldal. Du hittar audioguiderna och är mer information på www.historiskskogsexport. Punkt se